Agonie și extaz, pista 67. S-ar fi putut plânge papi Leon, cardinal lui Giulio sau Salviati? Ar fi putut să ceară să îi se trimită alt constructor? Dar ce garanție avea că noul venit ar fi urmat calea pe care o socotea el mai bună? Papa putea să spună chiar că nu e decât o altă teribilitate a lui și că el nu se poate înțelege cu nimeni. Ce era de făcut? Trebuia să construiască singur drumul Un oftat chinuitor îi ieși din piept sfârșiind aerul cald al nopții Se uită în jurul lui și văzut doar mlaștina întunecată între el și mare Cum putea să ia asupra lui construirea unui drum într-unul dintre cele mai sălbatice ținuturi ale Italiei? Nu construise niciodată drumuri, era sculptor Ce știa el despre asemenea lucruri? Va avea de înfruntat încercări zdrobitoare, însemna că trebuie să adune și să supravegheze încă o echipă cu care să umplem laștina, la să taie pomii, să arunce în aer o trecere prin pereții tari de stâncă. Știa că papa Leon și cardinal Giulio vor spune același lucru pe care îl spusese și papa Iulus când, după ce se luptase atât de amarnic ca să scape de pictarea capelei Sixtine, se apucase să se întocmească un plan care îsporise sporise munca de patru ori. Le strigase lui Leon și lui Giulio. Nu sunt mineri. Și acum se apuca să facă și pe inginerul. Leon s-ar arăta mirat și el. Cum să te mai înțeleagă cineva? Era o întrebare la care nici el singur nu putea să răspundă. Deși nu scosese încă la iveală nici măcar un bloc de soclu care să poată fi folosit, își dăduse seama de minunata carne a muntelui Altissimo. Știa că până la urmă va scoate din el marmura lui statuară. Dar pentru asta trebuia să aibă și drumul potrivit. Nu învățase oare de-a lungul anilor că sculptorul trebuie să fie și arhitect și inginer totodată? Dacă era în stare să-l pe Bacchus și Pieta, pe David și pe Moise... Dacă era în stare să proiecteze un mauzoleu pentru Papa Iulus și o fațadă pentru San Lorenzo, de ce n-ar putea să construiască și un drum de 8 km? Capitolul 10 Se folosi de drumurile de țară pline de făgașuri ce duceau spre Seraveza, schimbă direcția spre nordul satului ca să ocolească râul și trecătoarea Veța, apoi trasă drumul pe hartă ca să răzbată drept spre Monte Altissimo, în ciuda faptului că bolovan uriași zăceau de-a curmezișul. Înfipse jaloane pe valea râului Sera în sus, spre mica îngrămădire de case de piatră de la Rimaniu, trecu apa printr-un vad mai puțin adânc și urmă cursul râului în sus prin trecătoarea abruptă. În două locuri se hotărâ să spargă câte un tunel prin stânca solidă, decât să lungească drumul în sus peste o coamă și apoi să coboare în serpentină din nou la vale. Ca punct de sosire, alese un loc la poalele a două râpe, pe unde plănuia să-și blocurile din Vincarela și Pola la vale. Cumpără cu doi ducați un nuc și comandă unuia din masa, care făcea căruțe, să-i construiască un car pe două roate cu șine de fier, ca să care stânca tăiată la mlaștina dintre Pietra Santa și mare. Pe Donato Benti, cel cu fața tristă, el pusese supraveghetor al construcției drumului de la Pietra Santa până la baza canalului din Monte Altissimo. Lui Michele îi încredință umplerea amlaștinii. Gilberto Topolino rămase ca supraveghetor la cariera Vincarella, la vreo 1500 de metri înălțime, în Alpi Apuani, la poalele peretelui perpendicular al pastiei, unde se putea săpa un pogio. Către sfârșitul lunii iunie, Vierii se înfățișe cu o mutră gravă. Va trebui să opriți construirea drumului. Să oprim? Dar de ce? Nu mai sunt bani. Bresla al lunarilor e bogată. Ei plătesc cheltuielile. N-am primit decât o sută de fiorini care s-au isprăvit. Poftim, uitați-vă cum se potrivesc coloanele de cifre. Singurele coloane pe care vreau să le văd sunt cele de marmură, și nu le pot aduce până la port fără drum pecat S-ar putea ca banii să vină curând, dar până atunci, vierii își arcuie amândouă mâinile în afară într-un grăitor gest de neputință. Finito. Nu mă pot opri tocmai acum. Ia din banii ceilalți ai mei. Banii dumneavoastră pentru blocuri? Dar nu-i puteți cheltui pentru drum. E același lucru. Dacă nu e drum, nu sunt blocuri. Plătește cheltuielile din cei 800 de educați mei. S-ar putea însă să nu-i mai primiți înapoi niciodată. Nu veți avea drept de poprire legală asupra breslei lânarilor. N-am niciun drept de poprire asupra nimănui, răspunse Michelangelo răgușit. Până când nu scot blocurile, Sfântul Părinte nu mă va lăsa să fiu sculptor. Cheltuiește banii mei pentru construirea drumului. Când bresla lânarilor va trimite sumele necesare, mi-i dai înapoi. De la răsăritul soarelui și până noaptea târziu, urca și cobora muntele pe un catâr sigur pe picioare, urmărind lucrările. Benti înainta repede, numai că lăsa la urmă lucrul cel mai greu la stâncă. Gilberto dăduse pământul la o parte de pe straturile de marmură de la Vincarela și înfigea pene de lemn ude în falii. din partea locului proprietar de căruțe, azvârleau tone de bucăți de stâncă în mlaștină, așternând încet încet o temelie spre plaja unde era plănuit portul. Având înainte încă o sută de zile calde, Michelangelo socotea că pe la sfârșitul lunii septembrie va putea avea pentru siluetele mai însemnate ale fațadei câteva coloane coborâte la vale până la platforma de încărcare. Până în iulie, după socotelile lui Vieri, cheltuise peste 300 din cei 800 de educații ai lui. Într-o duminică, după slujba de dimineață, ședea cu Gilberto pe balustrada de lemn de pe ponte meze, încălzindu-și spinările goale în bătaia soarelui fierbinte și uitându-se dincolo de cătunul Stazema, spre mare. Gilberto se uită cu coada ochiului la Michelangelo. Vreau să-ți spun, e mai bine să nu fii acolo când pleacă." Cine pleacă? Jumătate din echipă. Angelo, Francesco, Bartoldo, Barone, Tamazo, Andreea, Bastiano. După ce primesc banii de la vierii, se întorc la Florența. Dar de ce? Întrebă revoltat. Doar sunt bine plătiți. Sunt înspăimântați. Ei cred că marmura ne va învinge în loc să o învingem noi pe ea. Asta e o prostie. Avem un bloc bun gata de spicat. O să-l scoatem cu pârghiile într-o săptămână." Gilberto clătină din cap. S-au ivit vine multe. Stratul de deasupra nu poate fi folosit. Trebuie să pătrundem mai adânc în stâncă." Și cum putem face asta? Cu șase oameni care nu sunt de meserie?" Gilberto lăsă capul în jos. Iartă-mă, Michelangelo, ți-am înșelat așteptările." Nimic din ceea ce știu despre pietra serena nu e de vreun folos aici Michelangelo își trecu un braț în jurul umerilor descurajați ai lui Gilberto Tu faci tot ce stă în putință Nu-i nimic, găsesc eu alți oameni Vezi Gilberto, eu n-am dreptul să părăsesc lucrul Pe la jumătatea lunii septembrie erau gata să spargă un tunel prin cele trei stânci uriașe pe care le ocoliseră. Una la marginea Seravezei, a doua chiar dincolo de Rimanio și ultima, acolo unde râul dădea într-un făgaș vechi. Drumul său va fi gata. A zvrlise atâta stâncă în Mlaștină încât putea să umple și Marea Tireniană. În cele din urmă, patul drumului, care se scufunda și se mișca mereu, devenit trainic. Sus, la Carela, cu prețul la încă șase săptămâni de muncă, după ce înlătură întreaga masă străbătută de vine, izbuti în cele din urmă să scoate la suprafață un bloc de toată frumusețea. Mai avea de asemenea o coloană și lângă pogio. Deși câțiva dintre oameni îl părăsiseră bombonind că îi muncea prea necruțător, era fericit de rezultatele obținute. Știu că ți s-a părut nesfârșită o sânda asta, Gilberto. Dar acum, după ce am găsit un modus operandi, o să mai scoatem vreo 3-4 coloane până când ploile ne vor închide drumurile. În dimineața următoare, începu să miște coloana uriașă la vale pe râpa bine căptușită, vreme de luni de zile cu cioburi de marmură, care îi asigurau un făgaș nete de alunecare. Coloana fu legată de vreo șase ori cu frânghii în jurul grosimii, de mai multe ori în lungime, prinsă în pe bile de lemn, apoi împinsă și târâtă până la marginea platformei cu vârful în echilibru peste muchia șanțului. De-a lungul făgașului de tragere la vale, de-o parte și de alta, fusese răimplântate în pământ cuiburi de țăruși îndoiți în unghi în afară. Funiile de pe coloană legate în jurul țărușilor erau singurele mijloace de mânuire pe care le aveau echipele de lucrători. Și marmura porni la vale, ținută de vreo treizeci de oameni. Michelangelo, imitând strigătul echipelor din Carara, un șir de sunete cântate și urlate, îndruma a să strădanie. La semnal, cei care mânuiau bilele trebuiau să fugă cu cea de la urmă după ce coloana o depășise și să o pună în față de desubt. Iar cei de lângă țăruși, care țineau funiile cu toată puterea până când coloana aluneca pe lângă ei, Trebuiau să fugă pe făgaș mai jos, până la următorii țăruși, să lege strâns frânghiile și să frâneze. Ceasurile treceau, soarele se ridica sus pe cer, oamenii nădușeau, înjurau, se încordau, se plângeau că nu mai pot de foame. Nu-i posibil să ne oprim acum să mâncăm," strigă Michelangelo. N-avem cum propti coloana, ar putea să ne scape." Blocul aluneca la vale pe râpa lungă, abruptă, în timp ce oamenii își încordau toate puterile ca să-l rețină, să încetinească mișcarea. Înainte astfel, puțin câte puțin, 100 de metri, 203, 4, 5, aproape toată fața lui Monte Altissimo, până când, târziu după masă, ajunseră doar la vreo 35 de metri de de drum. Michelangelo era fericit. Încă puțin și vor da drumul coloanei să alunece pe platforma de încărcare de unde va fi mutată pe căruța pregătită anume, trasă de cei 32 de tauri. Niciodată n-a știut cum s-a întâmplat nenorocirea. Un tânăr sprinten din Pisa, numit Gino, care muta bilele în față, tocmai îngenunchiase ca să pună altă bilă sub vârful coloanei, când odată se auzi un strigă de spaimă, ceva plesni și coloana a început să se urnească singură. Izbumnirea strigăte: Gino, dă-te la o parte repede. Dar era prea târziu. Coloana se rostogoli peste Gino, se a bătut spre Michelangelo. Acesta se aruncă peste marginea prăpastiei, rostogolindu-se o bucată bună, înainte de a izbuti să se oprească din cădere. Oamenii rămaseră încremeniți în timp ce coloana a prinse viteză și porni în jos. Zdrobind totul în cale Se izbide platforma de încărcare și se sfârmă într-o sută de bucăți Gilberto se aplecă deasupra lui Gino Făgașul de marmură era pătat de sânge Michelangelo îngenunchie în fața băiatului Șafrând gâtul, spuse Gilberto, mai trăiește? Nu, a murit pe loc Michelangelo și-a mintit de sunetul jalnic al cornului răsunând din pisc în pisc Ridică trupul neinsuflețit al lui Gino și coborâ pe făgașul albit împleticindu-se Cineva i-a caterul la locul de încărcare Încălecă ținându-l în brațe pe Gino pe când ceilalți alcătuiră cortegiul funerar spre Seraveza Capitolul 11 Moartea băiatului îl apăsă greu pe conștiință Căzul apat pat bolnav sufletește Ploi torențiale inundară piața tot lucrul fu oprit. Vierii își închise registrele și oamenii se întoarseră acasă. Socotelile arătau că se cheltuiseră 30 de ducați peste cei 800 primiți ca arpună pentru marmură la începutul anului. Și nu izbutise să încarce nici măcar un bloc. Singura alinare fu participarea unui grup de lucrători și proprietari de cariere din Carara la înmormântarea lui Gino. Spicerul Pelicia îl lua de braț la ieșirea din cimitir. Suntem adânc mâhniți. Moartea băiatului ne-a făcut să ne dăm seama că ne-am purtat urât cu dumneata. Dar și noi am suferit mult. Am pierdut multe contracte cu agenți și sculptori care așteaptă acum să cumpere marmură din carierele papii. Acum barcagii din Carara se învoiră să-i ducă spre docurile din Florența blocurile care zăcea încă pe plajă. Vreme de câteva săptămâni zăcu bolnav. Viitorul i se arăta negru. Dăduse greș în sărcinarea pe care o primise, cheltuise banii primiți ca arvună, irosise un an zadarnic. Ce se va întâmpla acum? Nici Papa Leon, nici cardinalul Giulio nu puteau să aibă prea multă răbdare cu cei ce dădeau greș. A fost nevoie de o scrisoare de la prietenul său salviati? pe care o primit târziu în octombrie, ca să se pună din nou pe picioare. Acesta îi scria, Îmi pare rău că aud că ești atât de îndurerat în legătură cu cele întâmplate. Într-o asemenea treabă s-ar putea să te izbești de necazuri și mai mari. Crede-mă că nu o să o duci lipsă de nimic și Dumnezeu te va răsplăti pentru tot ce ai suferit. Nu uita că terminând această lucrare, orașul nostru îți va fi adânc recunoscător și veșnic îndatorat atât dumitale cât și familiei. Oamenii mari și cinstiți capătă și mai mult curaj în luptă cu necazurile și greutățile, devin și mai puternici. Teama că papa și cardinalul ar putea învinui pentru nereușita lui fu înlăturată de o scrisoare din Roma de la Bonin Sieni care scria Sfântul Părinte și Sfinția sa sunt foarte mulțumiți de știrea că acolo se află o mare cantitate de marmură. Ei doresc ca lucrurile să fie grăbite cât mai mult cu putință. Peste câteva zile plecă la Pietra Santa. Se duse singur călare până la capătul drumului construit, apoi urcă Monte Altissimo până la Vincarela. Soarele răsărise, aerul era plin de mirezmele toamnei. La carieră găsi unelte în baraca de lemn și însemnă pe verticală cu ciocanul și dalta alta grea cele patru coloane ce urmau să fie scoase din munte îndată ce se va putea întoarce acolo cu lucrători pricepuți. Revenind la Pietra Santa, își adună puținele lucruri într-un sac și se îndreptă pe coasta mării spre Piza, apoi prin valea Arnului spre Domul Drag care se zărea în depărtare la orizont. Florența aflase de nenorocire, dar nu vedea în ea decât o întâmplare care întârziase lucrul. Unii dintre lucrători întorși acasă se plânseseră că îi muncise prea sălbatic, dar alții îl lăudau pentru iuțeala cu care terminase drumul și scosese cel din tâi bloc de marmură tăiat vreodată mai sus de Pietra Santa. Era încă prea zdruncinat ca să se apuce de sculptură, fie chiar cea mai simplă. Trecut de aceea la o treabă mai liniștitoare, construirea unui atelier nou pe terenul pe care îl cumpărase pe Via Modza. De data asta, nu mai proiectă o casă cu un atelier alăturat, ci din potrivă, un atelier spațios cu tavan înalt, iar alături două de mici, drept locuință. Când văzu că planul său devenise prea mare pentru dimensiunea terenului, se duse la fatuci, capelanul de la Santa Maria del Fiore, și încercă din nou să obțină fâșia de pământ din fund. Capelanul răspunse... Papa a semnat o bulă care spune că toate proprietățile bisericești trebuie vândute la prețul cel mai ridicat cu putință. Se întoarse acasă și-i scrise cardinal lui Giulio. Dacă papa semnează acum bule care dau unora prilejul să fure, rog pe sfinția voastră să semneze una și pentru mine. Cardinalul se înveseli, dar Michelangelo plăti până la urmă suma întreagă pentru fâșia cu pricina cu un având deosebit la clădirea casei, togmin lucrători, cumpărând scânduri și cuie de la Puccione, dulgherul, mortar de la Ugolino, omul cu cuptorul de var, siglele de acoperiș de la Mazo, braz de la Caponi. Togmi contadini, ca să-i aducă nisip, pietriș și piatră. Rămânea toată ziua să supravegheze lucrul. Noaptea își ținea socotelele tot atât de strâns cum le ținuse Vierii în registrele de la Pietra Santa. Însemna am anunțit numele martorilor care fusese rădefață când îi plătise lui Talozii pentru montarea cadrelor de piatră ale ferestrelor, lui Bagiana cărăușul de nisip, lui Ponti pentru 500 de cărămizi mari, văduvei din apropiere pentru jumătate din zidul ei împrejmuitor. Încercă să fie măcar odată om de afaceri priceput, cum i-ar fi plăcut lui Jacopo Gali, lui Balduci sau lui Salviati, luând primire de la bona roto care era suferind socotelile modestului venit de pe urma proprietăților pe care le tot cumpărase de-a lungul anilor. Însemnez de aici înainte venitul pe care l-am avut în trei ani de la podere lucrat de Bastiano, numit Balene, Balena, Podele pe care l-am cumpărat de la Pierote Tedaldi. În primul an, 27 de bătoaie de vin, 8 butoaie de undelem și 4 bușele de grâu. În al doilea an, 24 butoaie de vin, niciunul de undelem, 8 bușele de grâu. În al treilea an, 10 butoaie de undelem, 35 de vin, 5 bușele de grâu. Iarna era blândă. Prin februarie, Acoperișul de țigle al casei fu așezat, ușile prinse, ferestrele înalte dinspre nord încadrate, iar turnătorul lui dădu și el cei patru scripeți de bronz pentru atelier. A din magazia de lângă Arno șase din blocurile lui de Carara, lungi de trei metri, pentru cavoul lui Iulus, și le puse în picioare ca să le poată cerceta. Atelierul fiind terminat, N-avea decât să se întoarcă acum la Pietra Santa și să scoate coloanele care îi trebuiau pentru San Lorenzo. Apoi putea să se statornicească în via moza pentru ani de muncă încordată, închinată familiei medici și moștenitorilor lui Iulus. Ar fi fost nedrept să-l roage pe Gilberto Topolino să se întoarcă la carieră, dar parte dintre ceilalți se învoiră să-l însoțească împreună cu un nou grup de pietrari. Nemai fiind fricoșați acum de Pietra Santa, pietrarii își dă dură seama că, după ce drumul fusese terminat și carierele deschise, munca cea mai grea trecuse. Luă el de la Florența materialele trebuincioase, frânghii, trainice, funii, barosuri și dălți. Tulburat încă de nenorocirea care lovise pe Gino, pregăti un soi de inele de siguranță de fier ce puteau fi bătute pe fețele blocului. Oamenii căpătau astfel un mijloc mai sigur de a mânui marmura în timpul coborârii pe râpă la vale. Întrucât la zero se se gata să lucreze inelele la forja lui, îl trimise pe Benti la Piza să cumpere cel mai bun fier ce se putea găsi. Fără grabă, tăiau marmura din munte vertical, lăsând blocurile să se rostogolească până la pogio. Papa fusese bine informat că acolo se afla destulă marmură de cel mai bun soi ca să aprovizioneze lumea vreme de o mie de ani. Și acum, iată-le la vedere blocurile cu pereții albi pe care le curățau doi techii de pământul de deasupra, de friirimiturile de stâncă și de murdărie, strălucind cristaline minunate. Se ferea să dea drumul coloanelor la vale pe făgaș fără chingile de fier, dar Pelicia, care veni la săpături, îl sfătui să dubleze cuiburile de țăruși răspândite de-a lungul făgașului, să folosească frânghie mai groasă și să stăvilească astfel mișcarea de alunecare în jos, folosind mai puține bile. Nu se mai întâmplă niciun necas. În săptămânile următoare, îndrumă cinci blocuri frumoase pe făgaș în jos și mai departe pe drum, în căruța trasă de cei 32 de tauri, Trecu de Seraveța, Pietra Santa, peste Mlaștină până la plajă. Acolo vase scunde se vor apropia de mal și punțile vor fi umplute cu nisip până când se vor scufunda adânc în apă. Coloanele vor fi apoi săltate pe patul de nisip, după care nisipul va fi spălat afară prin scuperi până ce blocurile de marmură se vor așeza în siguranță pe punte. La sfârșitul lunii aprilie, la zero termină garnitura de inele și Michelangelo, bucuros de frumusețea minunatelor sale coloane albe, se simți și mai ușurat cu noile măsuri de siguranță. A șasea coloană aștepta acum să fie urnită. Cercetă dacă inelele de fier erau prinse temeinic ca să țină greutatea uriașă, împuținând astfel întrebuințarea frânghiei. Dar această îmbunătățire îi aduse o pierdere. La jumătatea drumului în jos, pe râpă, un inel se rupse și, coloana desprinzându-se, lua atâta viteză încât sări peste malul râpei și porni la vale, zdrobind totul în drum, spre coasta cea mai abruptă a lui Monte Altissimo, apoi spre râul de la poale, spărgându-se în bucăți pe patul de piatră. Își reveni din spaima primelor clipe, văzu că nimeni nu este vătămat, apoi cercetă inelul rupt. Fusese făcut din fier slab. Urcă repede malul râpei, lua un ciocan greu și lovi legăturile de fier ale macaralelor de ridicare făcute de la zero. Se sfârmară sub loviturile lui ca lutul uscat. Era o minune că nu fusese ucisă până acum întreaga echipă. Benti, da! De unde a fost cumpărat fierul ăsta? La Piza, cum ai spus. Ți-am dat bani să cumperi din cel mai bun. Aici nu e fier nici cât muchia unui cuțit. Îmi pare rău, se bălbâi Donato Benti, dar eu nu m-am dus. A fost la zero, am avut încredere în el. Michelangelo se întoarse spre baraca unde fierarul își pregătea niște foale pentru forja lui. La zero, de ce n-ai cumpărat fierul cel mai bun, așa cum am dat eu ordin? Ăsta era mai ieftin. Mai ieftin? Dar mi-ai pus la socoteală la alt preț. La zero dădu din numeri. Eh, ce vreți? Nimeni nu scapă prilejul de a câștiga câțiva scudii Câțiva scudii? Ca să prăpădim o coloană de 100 de ducați Ca să pui în primește viața tuturor oamenilor care lucrează aici Cum poți fi atât de, atât de hrăpăreți? La zero dădu iarăși din numeri. Nu știa ce înseamnă asta Ce s-a pierdut? O coloană mai sunt încă o mie, aici domaco aia. Scoateți alta! După ce veste ajunse la Vatican și o scrisoare cu instrucțiuni fu trimise Consiliului Breslei Lânarilor Michelangelo fu rechemat la Florența, un maestru de la domo urmând să-l înlocuiască. În după amiaza zilei următoare, ajunse călare la Florența. Urma să se prezinte de îndată în fața cardinalului Giulio la Palatul Medicii. Palatul era în doliu. Madlen de Lotur d'Overnie, care se măritase cu Lorenzo, fiul lui Piero, murise în ziua aceea la o naștere. Lorenzo, care era de mai mult timp suferind, vrând să călătorească de la vila Medicii din Caregii, la Poggio Acaiano, fusese întors de boală, făcuse o aprindere și murise cu o zi înainte. Astfel, pierea ultimul moștenitor legitim, coborător din partea bărbătească a urmașilor lui Cosimo de medici, deși acum își făcuseră apariția încă doi medici nelegitimi, Ipolito, fiul răposatului Giuliano, și Alessandro, despre care se zvonea că ar fi fiul cardinal lui Giulio. Palatul mai avea și alte pricini de întristare, căci se spunea că risipa făcută de papa Leon adusese Vaticanul aproape de faliment, iar bancherii florentini care îl finanțau se aflau într-o mare încurcătură. Michelangelo își puse rufe curate, își împachetă registrul și porni pe drumul atât de drag lui, pe străzile florentine în sus, pe via Ghibellina spre via del Proconsolo, pe lângă domo, pe strada Pepenilor cu casa celor cinci felinare pe stânga, pe via de calderai, cu lucrători în aramă și meșteri de platoșe, peste via larga spre Palatul Medicii.